Des del grup de dones de l'Alt Empordà, Glòria Comte, manifestem la nostra més contundent denúncia contra tot tipus de violència masclista envers les dones. A data d'avui, 25 de novembre, s'han comptabilitzat 45 víctimes mortals per actes de violència masclista. Destaquem que no només són aquestes 45 dones assassinades sinó que hi ha un munt de dones que estan a l'ombra i que també pateixen violència. Continua havent milers de denúncies cada any i milers de dones ateses en tots els àmbits de la violència masclista, tot i que les ordres de protecció segueixen estant a la baixa, però no es corresponen amb les necessitats reals. Les dades disponibles de l'estadística judicial ens mostren que l'any 2013 hi va haver a Catalunya 5.300 demandes de protecció, de les quals únicament es van concedir un 36,22%, mentre que l'any anterior se'n van concedir un 41,3%, i l'any 2007 aquesta xifra representava un 62%. El grup de dones de l'Alt Empordà Glòria Comte volem donar veu a totes aquelles dones que diàriament són agredides psicològicament i o físicament per persones del seu entorn. Volem donar veu a totes aquelles dones que viuen en silenci el dolor perquè no se senten recolzades socialment ni institucionalment. Moltes dones, per poc, per manca de recolzament emocional i econòmic no denuncien al seu maltratador. És urgent, molt urgent, que els estaments judicials es sensibilitzin vers les dones que pateixen violència masclista. Mostrem la nostra indignació i preocupació pel fet que els protocols de protecció a les dones que pateixen violència masclista no s'estan aplicant adequadament. El grup de dones de l'Alt Empordà, Glòria Comte, Oferim el nostre suport, acompanyament i assessorament a totes aquelles dones que ho necessitin. Exigim compromís polític per donar fi a aquesta situació de violència masclista i poder construir una societat en la qual les dones puguem viure lliures de qualsevol de les violències. Ca mai més cap dona veig trapicjada la seva dignitat. Mai més cap dona assassinada. Mai més